<laughs> so, uh, we're going to continue our study in Matthew 20. If you want to find Matthew 20, verse 17. And uh, what we're going to uh, learn today, is that before the crown, there's a cross. You can remember that, right? Meg egyezni, ugye? Two words. Két szó. Crown and cross. A és a For the crown is a cross. A előtt van egy you see, uh, We all we all want to be great at some level don't we? Mind nagyon szeretnénk nagyszerűek lenni bizonyos szinten I ugye. And I got put that in our hearts you ez Hisen ezt a szívünkbe. You know I want to be a great dad. Szeretnék nagyszerű apuka lenni. Be a great husband. Szeretnék nagyszerű férj lenni. I want to I want to be a great pastor. Szeretnék nagyon jó lelkipásztor lenni. You know and when I get to heaven I want to és amikor eljutok a mennybe, akkor szeretném Jézus hangját hallani, amint azt mondja, hogy, hogy jó munkát végeztél, te jó és hű szolga. You know, heaven, I'd, I'd like szeretnék őszintelenni hozzátok, Isten királyságában, Isten országában, szeretnék nagyszerű lenni, jó munkát végezni. És azt hiszem, hogy így amikor Jánosról és Jakabról olvasunk mindjárt, akkor őknek is hasonlóan, hát ilyen vegyes vágyaik voltak, vagy motivációik volt. Lehet, hogy egy része annak, hogy én nagyszerű akarok lenni, az az, hogy én túl sokat foglalkozom magammal. But de, but really when I, when I consider the greatness of God, De tényleg, amikor amikor elgondolkozom Isten nagyságán. Like me, amikor elgondolkozom azon, hogy Jézus miket tett értem. You know, really like be akkor igazán azért szeretnék nagyszerű lenni, mert Ő nagyszerű és hatalmas. That, that should be, The motivation for our desire to be great. És igazán, ez kéne, hogy motiválja, ami vágyunkat arra, hogy, hogy nagyszerűek legyünk. The, the of God. Hogy Isten is nagy és hatalmas. But before, before we get a crown, De mielőtt megkapjuk a koronát, for, you know, before you know, great in the eyes of God, there's, there's a cross. Mielőtt Isten szemeiben nagyok lehetünk, ez előtt van egy keresz. I hope this, this Remélem, hogy a végére ez értelmet fog adni. We'll start here in verse 17. A 17-es versben fogjuk elkezdeni. kezdeni. And Jesus going for going up to Jerusalem he took the 12 disciples aside and on the way he said to them. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. So we're really in the final you know month. Of the life of Jesus. Tehát elérkeztünk Jézus földi életének utolsó hónapjához. He spent thirty years in his uh, earthly father's workshop. Harminc évet töltött a földi édesapjának a műhelyében. And he spent three years, you know, obeying his heavenly father in. És három évet pedig azzal töltött, hogy a menyai uh, atyának az akaratát a, a nyilvános szolgálata által teljesítette be. Right now in his life he's heading up to Jerusalem for the final Passover. És most az életének ebben a pillanatában már Jeruzsálembe készül a végző páska ünnepre, az utolsó páska ünnepre. He, he Nagyon szereti a tanítványait. It doesn't want them to be frightened or surprised. Nem akarja, hogy ők féljenek vagy vagy megdöbbenjenek. So he's preparing them. What will happen? He says, see, we, were going, we are going up to Jerusalem, the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death, and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged and crucified, and he will be raised on the third day. Éme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halára ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék. De harmadnapon feltámad. We're "Going up Mondja, Jézus a tanítványoknak, hogy látjátok, itt vagyunk ezen az úton, Jerikóból Jeruzsálembe? Ez az út vezet és oda haladunk, arra felé haladunk. De ez az út nem csak egyszerűen Jeruzsálem felé halad, hanem az én szenvedésem és halálom felé is. And, uh, He prophesies death several times. És többször is már uh, prófétált a halálról. This is the time that he gives us the most detail. Ebben a, a a részben adja nekünk a legtöbb részletet erről. You know, he lets us know that It's not just the Jews but the Gentiles too. Azt mondja, hogy nem csak a zsidók által fog halásra yeah. hanem a pogányok által is. The, the them, a, a zsidók fogják elítélni, de a rómaiak fogják kivégezni. Itt It mondja el nekünk azt, hogy ő keresztre által fog meghalni. But we love that last de az utolsó kifejezés az már nagyon jó, nagyon tetszik nekünk. De harmad napon fel fog támadni. The won't be over. Nem lesz vége a történetnek. We're going to Jerusalem. Felmegyünk Jeruzsálembe. Something big will happen. Valami nagy dolog fog történni. De nincs itt vége a történetnek. After death, there's resurrection. A halál után jön a feltámadás. It's true in Jesus's life that before a crown there's a cross. Jézus életére is igaz volt az, hogy a korona előtt volt egy kereszt. What We're going to see is that even in our own lives there's a crown before I'm sorry there's a cross before a crown. És azt fogjuk látni, hogy a mi életünkben is hasonlóképpen van, hogy a korona előtt el kell szenvednünk a keresztet. Verse 20 The mother of the sons of Zebedee came up to him. With her sons and kneeling before him she asked him for something. 20. vers. odament ment hozzá az Ebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. So Jesus just prophesied his death and resurrection and his his aunt, his aunt Salomé comes up to him. Tehát Jézus most prófétált az ő ö, haláláról, és az és ekkor az ő ö, nagynénye oda megy hozzá. Uh, I, I don't have the verses written down, but we know that the the the mother of James and John is the sister of Mary, the mother of Jesus. Nem ö, ö, olvastam föl ezt a verset, de benne van a Bibliában, hogy Jézus ö, édesanyjának, Márianak a testvére volt János és Jakab édesanyja. So this is his, his aunt. Tehát ez a hölgy az ő nagynénye And she's coming to. Her Tehát eljön hozzá az ő Jézus szeretett unoka öcseivel együtt. Hogy egy kérése legyen. And he said to her, what do you want? Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? And she said to him, say that these two sons of mine are to sit one on your right hand and one on your left in your kingdom. Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön a te országodban. One, you know. Mindegy, hogy melyik. <laughs> sons, két fiam van, neked két oldalad. Make sense. The perfect fit, Jesus. Szerintem ez egy logikus, se jó lesz így. Így right cake. Jakab, János, egyik egyik oldalra, másik másik oldalra, ezt kész. intéztük. Hát az a nagy nénidnek, don't, don't tedd ezt I meg. Was your ne ne felelt, hogy hányszor vigyáztam rád kiskorodban. Meg kicseréltem a pelenkádat. Ah, tedd már meg nekem. Jesus answered, "You do not know what you are asking." Jézus így válaszolt: "Nem tudjátok, mit kértek." And then assuming he, he turns to the boys because they're there. És gondolom, hogy ilyen, ekkor a fiúk felé fordul, hiszen ők is ott vannak. "Are you able to drink the cup that I am to drink?" Ki tudjátok inni azt a poharat, amelyet én fogok kélni? And they said, "We are able." Ők így feleltek, "Ki tudjuk." Now, this, you know, this is really You know, there's a lot to learn about prayer here. nagyon sok mindent tanulhatunk az imáról is ebben a részben. There's a lot of things that Salome does right. nagyon sok minden van amit Salome jól tesz, tehát helyesen cselekszik. It's easy to look at this uh, passage and say <laughs> look at look at this woman she's like you know kind of making a fool of herself. Könnyű úgy nézni erre az ige hogy azt mondjuk, hogy na, néz, csak ezt az asszonyt, hát teljesen bolonnak mutatja magát. But, but De először is ő kér. Jézus azt is mondta, hogy ask. nincs nektek, mert nem kértek. Kérjetek. Kérjetek. Tehát azt is hozzá kell tennünk, hogy ez az asszony, ez, ez helyesen cselekedett, hogy kért. And she's also asking according to the promises of Jesus. Ez is egy nagyon jó dolog, amit megtanulhatunk. When you know, pray according to those promises. Hogyha megtanulod, megtalálod Jézus ígéreteit a Bibliában, akkor ezeknek megfelelően imádkozz. Let's just read really quickly from uh, Matthew 1928 just one verse. Nézzük Let's meg a 19.28-at, egy szátegy Valószínű, Ez ugyanazon a napon történt. Jesus, uh, in following up on the, the, the interaction between the, him and the rich young man, he tells his disciples. Jézus azután, hogy beszélt ezzel a, a gazdag ifjúval, azt mondja a tanítványainak. He tells them, truly I sit you in the new world. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. Tehát ez egy ígéret. A a Azt mondja, a Számély, hogy igen, itt van egy ígéret arról, hogy lesz egy trón, lesz egy korona. Jesus, if you're Let them be close to you. <laughs> Jézus, hogyha az én fiaimnak is adsz egy ilyen trónt, mondja az asszony, akkor, akkor hadd legyen ez a két trón közel hozzád. Which is another great thing about That she doesn't pray, isn't it? És ez egy másik jó dolog uh, azzal kapcsolatban, ahogy ez az asszony imádkozik. Szeretné, hogyha a fiai közel lennének Jézushoz. You know, Hogy az orsz Jézus országának ne a másik oldalán, a, a terem másik a részén üljenek. Right Azt szeretné, hogyha a fiai pontot lennének Jézus mellett. És uh, ennél még tovább is mehetnénk, mert úgy gondolom, hogy, hogy elég sok mindent tett ez az asszony helyesen az imával kapcsolatban. A few in that maybe about her De Jézus válaszában viszont van néhány olyan dolog, amely um, így leleplezi az asszony motivációját ezzel kapcsolatban. It about her Megmutatja azt, hogy mit is várt valójában. Ez már nem volt igazán Isten akarata szerint való. Let's just read kind of what Jesus says here. Olvassuk el, hogy mit mondott banks, itt Jézus. Blanks. He responds to the boys. Én válaszoltől a fiúknak. You will drink my cup. Az én puharamat két szátok ugyam. But to sit at my right hand and my left hand that is not mine to grant, but it is for those whom it has been prepared.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 Hát Ez azért, nézzetek oda, csak azért, mert ők a családhoz tartoznak, így itt tolakszanak előre. They're trying to push us out you know. próbálnak minket így kitúrni. I can't believe it. Hát, el hiszem. were Lehet, hogy arra gondoltak, hogy ah, hát miért nem nekem jutott először eszembe, hogy ezt megkérdezzem. You, know, you know, there was the, there were the ott volt a tizenkettő, Right, the 12. In verse 17, it says the a 17-es versben ugye még azt mondja, hogy maga vette a 12 tanítványt. But now we're talking about the 10 and 2. Most so there's a, division, a right? tíz és a 2-ről beszélünk, tehát némi megoszlást Jesus called to them. Jézus pedig magához okay. hívta őket. Come on boys, sit down. Van, gyertek fiúk, üljetek ide. Let me teach you something. Had, nektek valamit. You know. Tudjátok, that the rulers of the Gentile lorded over them. And their great ones exercise authority over them. Weddén épek fejedelmei uralkodnak rajtuk. Rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. It shall not be so among you. De közzötetek, ne így legyen. But whosoever would be great among you must be your servant. Aki nagye akarníkozolatek, az legyen a szolgátok. And whoever would be first among you és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Even as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és életét adja válságú sokakért. Jesus saying, you know, before the cross, before the thrones, I promise, I'm sorry, the crown. <laughs> a cross. Jézus ugye ezzel itt azt mondja, hogy mielőtt a koronát megkapjátok, van egy kereszt. Uh, úgy tűnik, hogy Saloménak és az ő két fiának az elképzelése az volt, hogy egy trón, egy korona, ez, ez egy, egy kényelmi pozíciót jelent. People sit on thrones have servants, don't they? Mert ugye, akik, uh, azok az emberek, akik a trónon ülnek, azoknak általában szolgáik vannak, ugye? And we can't forget. I mean, James and John have been following Jesus around the country for three years now. És ne azt, hogy Jakab és János most már évek óta követte Jézust szerte az országban. Valószínű többet aludtak a földön, mint ágyban. You know, they're tired. Fáradtak. They're, they're thinking we're going up to Jerusalem. It's going to be the end of something. És ő arra gondolnak, hogy most fölmegyünk Jeruzsálembe, és majd valamit véget ér. És valami új kezdődik. A és azt is mondta Jézus, hogy van egy trón. Oh, Végre leülhetünk. And be és majd minket szolgálnak. Says, De Jézus azt mondja, hogy ha ez az elvárásotok, akkor hadd módosítsam ezt egy kicsit. If you want to be great in the kingdom. Hogyha ti nagyok szeretnétek lenni az én királyságomban. Must be a great Akkor legyetek nagyszerű szolgák. We also see Azt is látjuk. the response of Jesus, that they had an hogy Jézus válaszából azt is látjuk, hogy ezeknek az embereknek egy, a tekintéje kapcsolatban is voltak elvárásaik. Power. Hogy ők nekik majd hatalmuk lesz. On right? Mert ugye általában az az ember, aki a trónon ül, ő hozza a döntéseket. Az az ember, akinek a fején a korona van, ő mondja meg a tutit, hogy But hogy lesz. Jézus viszont azt mondja. That's how it is with the... Gentiles. Igen, a pogányoknál így van. Ők uralkodnak rajtuk. És ők mondják meg nektek, hogy mit, mit so, csináljatok. So James and John, Tehát Jakab és János, do, ha a, az a, a motivációtok, hogy na végre majd, akkor ti mondjátok meg Péternek, hogy mit csináljon, you know, do, ahelyett, hogy Péter parancsolgat nektek, be able to have authority azt várjátok, hogy majd ott nagy hatalmatok lesz, akkor ezt módosítanom kell, ezt az elképzelést. Hogyha nagyok szeretnétek lenni, first, és ha első szeretnétek lenni, first, Jézus ezt is mondja, servant, nem csak, hogy szolgáknak, hanem rabszolgáknak kell, hogy legyetek. Jesus Jézus itt most teleg, így lemegy a dolgok mélyére. Not every servant is a slave. Mert nem minden szolga rabszolga. But every slave is a servant. De minden rabszolga, szolga. What's the difference? Akkor mi a különbség? Well, the goes home after work, right? Nos, egy munka után hazamegy. A slave. Egy rabszolga Belongs to the master. Az udájé. slave does the master's will. Az a rabszolga mindig az ura akaratát teszi. A rabszolgáknak nincsenek jogai, Jaj. Ez hurts, nem. Jesus, you're saying mondja, hogy nekem nincsenek jogaim. Nincs szabadságom. Well, there's something very true about that. Hát van benne némi igazság. It's true that we have freedom in Christ. Természetesen igaz, hogy Krisztusban szabadságunk van. But freedom from what? De mi, mitől vagyunk szabadok? Freedom from what? I'm sorry? A bűntől, azt mondjuk. Bűn. Freedom from sin. Igen, a bűntől vagyunk szabadok. Freedom from uh, Satan. A sátántól vagyunk szabadok. Freedom from hell. A pokoltól. Freedom from our own selfish desires. A saját önző vágyainktól. But do we have freedom from de Isten is szabadok vagyunk. Because what the Bible says is that, you know, and uh, Bob Dylan so eloquently said, we, we have to serve somebody. We all serve somebody. A Biblia is ezt mondja, és Bob Dylan is ezt fogalmazta meg, There, hogy valaki. Itt most Bob Dylan is bekerül az Isten tiszteletre, tehát hogy valakit szolgálnod kell van egy ilyen dolog. Mindannyian valakit szolgálunk. Bank Lehet, hogy a bankszámládat szolgálod. Vagy saját magadat. Vagy a, a, a kötöttségedet, függőségedet. Vagy a saját um, jóhírnevedet, But the gospel of Jesus Christ. De Jézus Krisztusnak az evangéliuma arra szabadít fel minket, hogy Isten szolgáljuk. Ő az ő drága fiának a vérén vásárolt meg minket. And though our modern ears hate to hear it, és a mi modern füleink gyűlölik ezt hallani. Amikor mi megvalljuk Jézust urunknak, we lay down our rights. akkor tényleg lerakjuk ami jogainkat. And we obey him. És neki engedelmeskedünk. És mi őt magasztaljuk. Őt szolgáljuk. That's what Jesus is Itt ezt mondja Jézus. Yes, a igen, van egy trón. <gül> If you me, a Hogyha uh, követtél engem, akkor igen, van egy trón. Itt azért, hogy a Biblia működik 12 trónokat, For the Úgy tűnik, hogy a 12 királyi székről beszél itt az ige, ugye valószínűleg a, a tanítványoknak. Nem tudom, hogy right. ezen túl mondjuk mindannyiunknak lesz egy trónja. But it does De koronát azt mindenkinek ígér az this, this for you and I who Jesus. Vannak koronák, amelyek rád és rám várnak azoknak az embereknek a számára lettek előkészítve, akik hűségesen követik Jézust. And it sounds great, it sounds glorious. és ez annyira jól hangzik olyan dicsőséges. But Jesus saying if you want to really, you know, if you want to be great in the kingdom, de Jézus azt mondja, hogy ha te nagy szeretnél lenni az én országomban, come through service and servitude. akkor ez szolgálaton, keresztül, szolgai mi keresztül fog eljönni. Now this is really good news. hát ez igazán jó hír. I'll be honest with you. Sometimes I get really tired én, in service. igazán őszinte leszek veletek. Néha nagyon belefáradok a szolgálatban. Sometimes I get discouraged. Néha nagyon elkeseredek, elbátor do. Igen, ez így van. Én I mean, you know, the fruit? Én ránézek erre a városra és arra gondolok, hogy hol van a gyümölcs? You know, is will there be a harvest here? Lesz itt aratás? néha hajlamos vagyok arra, hogy azt gondolom, hogy hát az én szolgálatomnak semmi értelme. Csak feladom. But Jesus says a crown. De Jézus azt mondja, hogy van egy korona. Do you be great? Szeretnél nagy lenni, nagy szerű lenni. In my, my eyes? Az én szememben, az én országomban? Én ezt egy olyan 20 évvel ezelőtt már megválaszoltam. Azt mondtam, hogy igen. Igazán, Jézus, a te véleményed az egyedüli, amelyik számít. I be great in your eyes. Szeretnék a te szemedben <laughs> nagyszerű lenni. You know, I mean, as much as my... You know, in my flesh I would love to be a rock star and a test a testem, arra vágyik, hogy én rockstar legyek. Ha hogy az emberek tapsol, kísérik a játékot. De igazán mindezeknek a végén Jézus csak a te véleményed számít. Igen, persze szeretnék nagyszerű lenni, de a Te országodban. Szeretnék én is majd koronát viselni. Szeretném, hogy azt mondanád, hogy jól van. Ez nem azért fog megtörténni, ahogy Jakab és János arra gondolt, hogy mert ők családtagok. But in the comes Hanem az, hogy valaki nagyszerű Isten országában, az a szolgálaton keresztül következik be. And that is our és ez egy kereszt, amit el kell hordozni. It's not comfortable, nem kényelmes. It doesn't come with a whole lot of authority, igazán nem jár túl sok it doesn't come immediately, Nem jön rögtön. You know, we have to wait, várnunk kell. We have to persist, kitartanunk. But it's good news, de ez is a crown for those who persist. jó hír, hogy egy korona vár azokra, akik kitartanak. Nem tudom hogy az a kép hogy hogy te majd koronát kapsz, hogy ez így megindít megindíte téged. Ez kicsit egy olyan régi módi dolog, hogy a királyok, a királynők koronát viselnek. Mostanában a világban már igazán elég kevés királyuralkodó van, aki valóban koronát visel. Én megmondom neked, őszintén maga ez a kép annyira nem indít meg engem, nem, nem motivál. De amit tudok, hogy Isten dicsőségében, majd amikor ott vagyunk, done, you know? mikor mindennek vége, started, amikor elkezdődött az új, God, és látjuk Isten dicsőségét, fully, és teljesen részt tudunk venni Isten dicsőségében, amit tudok, az az, hogy nem leszünk csalódottak. You know, we're not go like, This is it. Nem fogjuk azt mondani, hogy ennyi? I mean, it's, it's a little better, than jó, a hát jobb, mint <laughs> But that that De better, hát azért annyira nem jó. No, we're going be like, we're going be like, wow, nem, ah! leszünk álmomba. <laughs> like, I doubted this. <laughs> és hogy én ez, ez, ezzel ez kételkedtem. I wanted the treasures of Earth. <laughs> én akartam a, a földnek a kincseit a te <laughs> <laughs> Before a crown there's a cross. Ah, a koroná előtt igen egy kereszt. Jesus tells us that in the in the first thing that we read he says I'm going up to Jerusalem it's going to be a cross. Megmondta Jézus már ezt az igeszakunk elején, hogy felmegyünk Jeruzsálembe és lesz ott egy kereszt. In verse 28, he he um, read he reiterates it. He says a, a 28-as versben ugyanezt a gondolatot ö, adja át nekünk, hogy mint ahogy az ember fiasem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. So we serve. Tehát mi szolgálunk. Erre hívottál minket. Én büszke vagyok erre a gyülekezetre. Nincs túl sok ember aki ide jár. we azoknak az embereknek egy nagy százaléka szolgál valamilyen területen. Majdnem everybody who comes here Majdnem on a mindenki, basis, hozzánk, has a place of service. Van egy terület, ahol ő szolgálni tud mondjuk itt vasárnap délelőtt. You know, coming early and up the stage. Van, aki korábban jön és a, a színpadot ö, felszereli. Late and the stage away. Vagy pedig később marad és ezeket a dolgokat elpakolja. We have, we have two of van két gyerekcsoportunk, akiknek szüksége van tanítókra. We've got somebody sitting at the computer right now for és the first van. time ever. Hi. See, lots go. Lots, akik először köszöntünk a számítógép mögött. You know, there's a lot of things to do Sunday morning. We Pár come and we serve. Nagyon sok dolgot kell csinálni vasárnap délelőttön kint és sokkal jövünk azért, hogy szolgáljunk. Joshua mama puts the pillows on the chairs, so nobody catches a cold. A párnákat a székekre, hogy senki meg ne feázon. Right, which isn't so important right now, but. In a months, it'll be really ez most right? nem annyira fontos, de néhány hónap múlva már azzá válik. You know? Nagyon büszke vagyok rátok, mert ez a gyülekezet tényleg szolgálvasánap délelőtt. The, really És vannak olyan szolgálatok is, amelyek így nem hivatalos szinten zajlanak. You know on morning, like with a good Tudjátok azt, hogy ha valaki eljön gyülekezetbe vasárnap délelőtt egy jó hozzáállással smiling mosolyogva shaking hands embereknek a kezét Ez egy ez hihetetlenül értékes szolgálat a gyülekezetben Hogy úgy üdszel, hogy, hogy hogy figyeled az embereket és valakit megkérdezel, hogy imádkozhatok érted But a service doesn't end on Sunday at noon A nem lesz vége vasárnap délben We're in relationship with each other Sunday to Sunday. Mert vasárnaptól vasárnapig is kapcsolatban uh, vagyunk egymással. A call, Felhívsz valakit. Remembering to pray for Adam before his, uh, test. Emlékszel, mondjuk, hogy imádkozz Ádámért a you know, vizsgája előtt. Following up with each other. És utána rákérdezel dolgokra. Múlt vasárnap nagyon rossz hangulatban voltál. Hogy vagy most? You were worried about that. How are you today? Te aggódtál valami miatt. Most, most hogy állsz ezzel? We bear each egymás terheit hordozunk. És egymás szolgáljuk imában is. And és bátorításban is. De a szolgálatunk nem csak, hogy nem vasárnap délelőtre korlátozódik, de nem is csak Krisztus testére. But it's for the world. Hanem a, a világnak is szolgálunk, vagy a világ felé. Holy Spirit lives Mert a Szent Szellem bennünk lakik. És ugyanazokat a dolgokat szeretné rajtunk keresztül is munkálni, mint amit Jézuson keresztül tett, aki Isten fia. Tehát ugyanígy a workplaces, munkahelyeinkán, az iskoláinkban. In családtagjaink felé, akik nem hívők. feléjük is szolgálunk. Imádkozunk emberekért. Megbocsájtunk. Megbocsátunk. mama told nekem ezt ma reggel. How important forgiveness is. Hogy mennyire fontos a megbocsátás. It is. És tényleg And it's something something the world can't do? Ez egy olyan dolog, amit a világ nem tud megtenni. And we can't do very well. tesszük ezt túl jól. But when we do it, we do the exact same thing that God does. De ha jól sikerül, tehát ha tényleg megteszük, akkor azt tesszük, amit Isten tesz. We are Akkor hasonlítunk leginkább Istenhez, amikor megbocsátunk valakinek, aki megbántott minket. We share the with És elmondjuk emereknek az evangéliumot. Not just in word, but Nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. So the road to the crown, the road to the throne. Tehát az út a koronához és a trónushoz a az a szolgálat és a szolgai szívnek az útja. In a sense it's the cross that we bear. Valamilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy ez a kereszt, amit viselünk. Before there's a crown, there's a cross. Mielőtt már várna ránk egy korona. Jézus azt mondja, ha nem érted, amiről beszélek, akkor csak néz rám. Minden tekintély az enyém. De én azért jöttem, hogy a legkisebbek felé szolgáljam. És hogy életemet adjam váltságul. And here at the end of the chapter, és itt a fejezet végén Jesus Jézus itt megmutatja nekünk, hogy miről is beszélt. And as they went out of Jericho a great crowd followed him. This is verse 29. 29-es vers, amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. And behold there were two blind men sitting by the roadside and when they heard that Jesus was passing by they cried out, Lord have mercy on a son of David. Issem a két vakült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Two blind men Két vak ember. They heard about Jesus from somewhere. Hallottak valakitől, And they Jézusra, heard és hallották, hogy ott megy az úton. Felkiáltottak, és irgalmat kértek tőle. A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el. Mert hát ők csak vakok. Csak cigányok. Csak koldusok. Csak koldusok. They're not important. Csak valamilyen nem fontos emberek. We are in the entourage of the son of God, the king of Israel. Mi itt vagyunk Izrael királyának, Isten fiának, a a, a az útján, tehát hogy együtt vonulunk vele. Itt vonulunk a királyok királyával, az urak urával, egy nagyon fontos emberrel megyünk előre az úton. So you guys be quiet. Úgy guys csak maradjatok csendben. Csend. Maradjatok csendben, hallgassatok. But we love them, right? De mi szeretjük őket. They don't care what the think. Igen, mert egyáltalán nem érdekli őket, hogy mit is mond a sokasság, vagy mit gondol. Nekik szükségük van erre, az írgalomra, így, hogy így nem hallgatnak el, hanem még hangosabban kiáltottak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! And stopping, Jesus called them and said, What do you want me to do for you? Jézus megállt, megszólította őket és ezt kérdezte: Mit akartok, mit tegyek veletek? Jesus Jézus megállt. He's like, he's hát neki volt ideje. This, this Ezért jött. Hogyha you know if megkérdezel egy embert, akár egy nemhívőt, hogy na mit tett Jézus? Van egy pár dolog, amit yeah. nagyjából mindenki tud róla. He taught, Tanított. He Vizen járt. And he healed, and he healed blind eyes. és a vakok szemeit meggyógyította. He's got time. This is why he came. Van ideje erre. hát ezért jött. So it doesn't matter that they're beggars. They're outcasts. Neki nem számít az, hogy ők kódusok és a, a, a társadalom kivetetjei. I've come to serve. Én azért jöttem, hogy szolgáljak. Én teljesen ö, engedelmes vagyok az én atyám akaratának. Ők így feleltek, azt Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Eyes, Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Jesus heals them. Jézus meggyógyította őket. Showing what a servant servant does. Megmutatta azt, hogy mit tesz egy szolga. So what are, we, what are you going to do with this? Okay? What are you going to do with this? I, I just want to focus in on just the, the term service csak szeretnék egy kicsit a, a, a szolgálatra koncentrálni mint hogy ez is egy része annak hogy egy keresztet viselünk általában a szolgálat nem jár túl magas fizetéssel it's not it's not, very well, um, it's not very comfortable. nem annyira kényelmes dolog you know, it's, um, nem jár túl nagy tekinthegy, egy lecsógáért csak engedelmeskedik. Hát igazán nem jár túl sok ilyen plusz dologgal, mint egy munkahely. De Jézus azt mondta, hogy így lehet nagyjá. Ti szeretnétek nagyok lenni Isten országában? Let's start a competition. Akkor... Kezdjünk el egy versenyt. Who can be the greatest? Ki lehetne a legnagyobb? Nem is tudom hogy hogy lehetne egy ilyen versenyt csinálni. But the writer of Hebrews says, "Let us spur one another on to love and good deeds." De a, a zsidókhoz írt levél írója azt mondta, hogy buzdítsuk egymást szeretetre, és jó cselekedetekre. So I encourage you today. Tehát én is szeretnélek titeket buzdítani. To think. Hogy gondolkodjatok. And maybe in these three areas. Ezekben a, ebben a három területen, how are you a servant? ezen a három területen, hogy vagy szolga? És hogyan fogsz szolgálni ezen a három területen? The area of our church as we meet, a gyülekezetünk, ahogy ugye itt összejövünk, you know, lehet, hogy tudnál korábban jönni, későbbig maradni, vagy gyerekekkel foglalkozni. A gyülekezetünk, When we're not meeting. A második dolog, a, szintén a gyülekezetünk, de nem vasárnapra vonatkozóan. Who, who Kinek van valamilyen szüksége? Van valaki, aki már régen nem volt gyülekezetben? Felhívjam őket? Imádkozzak értük? You know, van valaki, aki azért nem jön, mert beteg? Like Erika. Például Erika. Mármilyen őket viszél? Talán meglátogathatnánk őt. Nem tudom, csak találgatok és ötleteket osztogatok. Harmad sorban pedig, hogyan fogod Jézust um, szolgálni a világban? Hogyan fogod szolgálni a legkisebbeket ebben Does, a világban? Van-e valaki a munkahelyedem? Az iskoládban? That, um, aki felé tudsz szeretetet mutatni. Maybe somebody who's not very lovable. Lehet, hogy ez egy olyan személy, aki nem túl szeretetre méltó. Like your boss or something. főnököd vagy nem tudom valaki. van a módja annak, hogy te meg tudod ennek az embernek mutatni Krisztus szeretetét ezen a héten. Does it matter? Fontos ez, számít ez. Will anybody know? Tudni fog erről valaki? Well, igen, ez and, fontos. And És igen, tudni fog róla valaki. Jézus. Like És csak gondold el, hogy hogyan változna little ezáltal a, a mi kis világunk? You know, how our families could change. És a családjaink? How our church could change. És a gyülekezetünk? hogyha nagyon jól végeznénk ezt a feladatot, hogy szolgálunk. Service, hogyha mi is felvennénk a szolgálatunknak a keresztét, humbly and willingly, és alázattal és készségesen, motivated by the glory to come. és hogy az motiválna minket, hogy, hogy ö, szolgáljunk és tegyük. Motivated by the crown. The glory, the és hogy a, a, a korona a dicsőség és a trón motiválna minket. Úr Jesus segíts nekünk. Segíts nekünk, hogy jó szolgáid legyünk. Help us, Lord, glorify you completely. Segíts nekünk abban, hogy téged um, magasztaljunk fel, dicsőítsünk meg teljesen. Even as Jesus glorified you, Father, completely. Ugyanúgy, ahogy Jézus is teljesen téged dicsőített meg atyánk. Help us. Segíts nekünk. És imádkozunk azért, hogy a Te szent lelked által adjál nekünk erőt ahhoz, hogy szolgálhassunk. For the good of our church a mi gyülekezetünk java miatt, in, és annak a világnak a, a, a javáért, amiben élünk, joy, és a mi örömünk miatt, gospel, és azért, hogy részt vehessünk a Te evangéliumodnak a munkájában, and for your glory. és végső soron pedig a Te dicsőséged miatt. Te legyél ezáltal dicsőséges, Jézus! És a te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Most pedig úrvacsorát fogunk venni. Igazán ez az utolsó néhány perce az Isten tiszteletünknek. Jön Bandi, és még egy pár dalt énekel.